Мореплавці Малайського архіпелагу У Південно-Східній Азії розташована держава Індонезія, яка за давніх часів називалась Нусантара або Острівна країна. Вона дійсно складається з тисяч островів Малайського архіпелагу і нагадує намисто завдовжки 5150 кілометрів. Для всіх народів, що мешкають на території країни, море здавна було рідною стихією. Ще на початку нашої ери малайці з Великих Зонських островів перетнули весь Індійський океан зі сходу на захід і дісталися до острова Мадагаскар. Найінтенсивніше розвивалися райони прибережної Яви і Суматри. У їх річкових дельтах жили осілі племена. Кожен клаптик землі їм доводилося відвоювати в первісного лісу, а кожен крок у його спекотних вологих нетрях коштував неймовірних зусиль. Тому берегові селища зв'язувались між собою не по землі, а по великій солоній воді. Океаном малайські мореплавці мандрували й до далеких країн. Найціннішими заморськими товарами були золото, срібло, коштовне каміння і шовк. Чи знаєте ви що на Малайському архіпелазі налічується понад 400 вулканів, понад 100 з них діючі. Так, тільки на острові Ява розташовано 11 вогненних гір заввишки понад 3000 метрів.